Den uppstånde och Petrus, kapitel 21, verserna 15 till och med 23. 15. När det hade ätit sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än det andra gör? Simon svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa det. För mina lam på bete. 16. Och han frågade honom för andra gången. Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade. Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade. Var en hede för mina får. 17. Och han frågade honom för tredje gången. Simon, Johannes son, har du mig kär?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 Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. 19 Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: Följ mig. 20 Petrus vände sig om och fick se att den lärjungen som Jesus älskade följde efter han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom 21 När Petrus såg honom frågade han Jesus Herre hur blir det med honom 22 Jesus svarade Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer var rör det dig du ska följa mig 23 Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungeln inte skulle dö Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungeln inte skulle dö Utan Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer Vad rör det dig?